أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أعملات وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياه مخيات کي الله جل جلاله دو وجود او د برکت او د دائنات او د قدرت متعلق مزل ذکر شو غویا کي دا داو دا او د ملاں فرمائی الہی اللہ تعالی ان ذات تے خلقل موت و الحیات سی پیدا کڑے دے دغا اللہ تعالی مرگ لرا اجوان لرا نو مرگ پیدا کڑے دے او جوانیں پیدا کڑے نو مرګ په ډول لګیرا سر به عبارت د دین نه دي چې بس د انسان روح هغه ته بس انسان اړه ختم شو بلکې موت یو وجودي شی ده چې الله جل جلاله د تو وجود ورګل دی او الله تعالی دا پیدا کړي ځکه الله پر مېل خلک الموت مستقل مخلوق دی اوازارنګ یو او پر مېل شو ول او ژوندم یو مستقل مخلوق دی الله پیدا کړي ليملكم ايكم احسن عملان د دې لپاره چې زمای شو کی 50 باندې چې تاسو کې کم یو ډېر خسته دی اعتبار د عمل سره عمل د چاډو ریس کړئ نو ګرا حاصل جملې دا ده چې الله جل جلاله انسان پیدا زړه کې ته آزمائش لرا چې په دې باندې آزمائش وکينو په عملو کې نو دا غایت شو مقصد شو د مرګ د پیدا کولو او د ژوند لپاره پیدا دا غوښته چې مقصد الخيره عملي بیا دی جمله کې الله جل جلاله مغ رستو کو ژوند دی رستو ذکر کو مرگ مخته ذکر نور ذکر مرگ چته دا په منځله ګویا کې د شرط سي د وینسان سره د مرګ پیدا پیدایشي چې زب عمره الله تبا پیش کې کومه غبي یا ال تیارې کوي اعمالږي او ژوند د ضرب محل دی ته ژوند به بغیر عمل نه کیږي ندا محل د عامالو دی نو ديروس د کو بیا مرګ او ژوند اللهونه مرګ او ژوند الله پیدا کړي نو د انسانانو کې مرګ او ژوند شته دی او بیا په انسانانو کې کامل ژوند ده چا چلے چې هغه د نیکه او من کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاہُ او څوک چې هغه مړ وو موږ کو کړ یيمان متنسب کو قران متنسب کو نوبجوندو کې بیا کامل ژوند انسان دی چیرادی خَرَکات دی الله تعالی اکل او سوچ ورکهلو د په انسانانو کې بیا کامل ژوند مومن دی او نا کې ژوند د دکلانګار او د قاتر انسان دی څو په ځای علامه کم ویلې د څوک الله یې دینو په شان دی او څوک نه نو دینو په شان د مړی انسان د الله نه غافل انسان ظاهر کې خدای د ژوند شرف او هغه ژوند کمزوري او ناقص ژوند دی اوبیا یو جوان الله تعالی هغه مګې تم ورګړي یني نموت نه او نو تم کې پي وحلي ارضه بعد موت یې زمګه ورګلې زمګه بوتي راکيږي تحرک به ګراشي او بل سيږي نومو بلو دړي په کې به راشي ناګې باندې ژوند نه افلاک شه خدای خدایګې نه د بل دړي مراد آو یو ژوند هغه ګویا کې منګا تاسو احساس لښو کول غه یو شي کې اللہ جل جلال وہ ذات شان مطابق جوانی کی دی وہ اللہ یاد ہے و امم شیئ الا یسبحوه لہمدہ اس یو شی نشتا مگر اللہ ذات اللہ تسبیح نیو کو او حیات جوون کم جمادات دی ظاہری حرکات حرکت پک او واغی کی نیو کو نہ جووندے جے باغ سر اللہ تسبیح کی بہرحال جووندے انسان مرغ دے انسان جووندے پیری مرگ دے پیری دا درس ته په اړه دې ليام ل کې تاسو باندې ايو کومه سنو عمله نو داویل دا ويل په کاله چې کمیو په تاسو کې کومه خو عمل کوي و ايو کوم اسوه عمله او کوم په تاسو کې بد عمل کوي امتحان خو ډول کې شه امتحان کول شه چې سوال شي کې غلتې امتحان ډېر ته امتحان دا شه چې عمل کوي که بد عمل کوي نو هغه عملي ذکر کوو بد عملي ذکر ایوکو ما ماځکه د عمل الله انسان پیدا کړی نه دی ب د عمل هو پیل کدل دی او خو نقصان دی مرد اللہ غیل نده او جنون الله غله نهدي پیدا کړی او کاغ انسان کوي نو اغ الله ته مقصود نهدي ژوند او د مګ دپارغایت نهدي نو د ووج کو ما نو عمله کم اسوه او عمله سرهونهوي بی. بیا دا چې الله داونوي چې أيکم اکثر و عمله د چې عمل ډیر دی ذګا خلقت کې اعمال شمېرلې نشي تللې وشي وزن دي په منسقه د موادې نو هو په عيشه تر راضيا چا تلې تر د نکوه مزو کې به د چسپګي شوي جانم کې به د چا برابر شنو عرب کې به زمونږ شمیر د اعمالو نشته وزن د اعمالو دي ول وزنو يوم اذین الحق دا وزن د اعمالو پرست قیامت باندې ده حق دے. نو العزیز او دک الله تعالی غالب دی نو ګور الله غالب دی تمام و انسانانو ته ژوند او مرګ هغه ورکول شي غالب ذات دی د ټولو انسانانو باندې ازمایښت کول شي غالب ذات دی د ټولو ازمایښت هغه نو کول شي باغی باندې سزا او جزا کول شي غالب ذات دی او الغفور بهونکي موږ د کوڅو کزمایښت کې پیل شي یعنی ایمان راڑی په بیام ازمائش کې کمزوري شي نو الله په خلک د دنیا کې توبه او واسي نه الله به ماب کی یا قبر عذاب سره یا د خیرت عذابونو سره یا دل څخه الله په خپل احسان او فضل سره مبي وته وکی نو الله غالب هم دی غفور هم دی په خلک باندې الذي خلق سما السماوات دا بل دلیل عقلی دی د دې کې عقل استعمال کا د الله طاقت بادشاہت به پیژني دا لوح د انیت او قدرت به په جن یالذي خلق سبع سماوات اغه ذات چې پیدا کړی دی, پی دی واس مانونه تباکن اې طبقتن فوق طبقتن بدون تماس ینه دا مطلب نه دی چې ود بل پس لګې دی څنګه چې چتونه مثلا مس کې پاسې لای دا یو اسمان دی بیا اغه کې پاسې ده بیا بل اسمان دی بیا پاسې لده بیا بل اسمان دی دا هر اسمان کې مخلوقات دې په اسمانو باندې دروازې دي دارنګي پاګې باندې پہري چوکیدارانی ریټول حديث زمراج کې راغلي نوې رسول الله مختلف پیغمبرانو سره ملاقات وتمشه هر یو داسمان اسمان په دروازه باندې بيته پوس کو من نو ديبي السلام به پر مل جبريل مام محمد څوک د رسول الله دیلي کې شو ورپسې او واستاز ورپسې شو نو دروازه په پلوه شو جبريل عليه السلام او نو بي السلام دو سلام باندې نوته ادروازې تب كب تب كده ما ترى في خلق الرحمن تب نويني مخاطبه یا ايه په امبره في خلق الرحمن په پیدايش ده ذات كي من تفاوت سنقصان او خلل نقورت تب نويني فرج علب تو واپس کا نظر لرا دي اسمان تا حل درا من فطور آيات تبيني پده كي من فطور سنقصان او تفاوت سا عدم تناسب مناسب كي اخكاري نو دینا پا تلگی اللو پر ملفر جعیل بسار نظر وافس که نو اسمان لیده شی ده سینسدانان و ده خبره چه را شین کوم په نظر رازی نو د نظر انتحاد آده ده اسمان ده رنگ نده غلاول خبره خدا ده جغداوی نظر واپس که او بورس خلل بران نشي نو اسمان خکاری یا ده اسمان رنگم ده غصی ده یا بدل خوا اسمان پا نظر بندی راتی شی ستوری سپومای اسمان ده پا نظر رازی او مراد اسمان د دنیا د زکه په تاسو اسمانونو د جديدین بیان خاري دا یو اسمان مراد دی د ته وګوراو قبل فرض داسې شي چې اسمان را په نظر م类ینو بیان معنا لیکري د بیان القران معنا دغه چې پر جلب بصیر بصیر د واقعه سوچو کا خپل عقل کې ولبصیرت کې عقلي بنای کې سوچو شاید د عمر اسمان به اسمان کې خلل کې دي شي چې بغیر د نقصت سستن ورتنیشتاس دیوال ورتنیشتہ مگر چره د دا سائنس دانانو خبره محقق شینوبیا دبل معنا مراد ظاهره متبادل د غلون بنه معنا مراد چې عثمان په نظر باندې ناراضی فرج البصر هل ترا من فطور ثم ارجع البصر بیا وګوره واپس کن نزل البصر نظر ولر کراته نه بار بار یک رتم بالا کراته بار بار نظر واپس کا ین کریم واپس بشی ا الی کا تا تا اے مخاطبا البصر و نظر لرا خاص ان پدس خال کی چستا دا نظر هغه بزلیل وی وو حسین ال دی بستلی دی په آسمان کې اس قسم غیب هغه معلوم نږي نو بار بار غورا بار بار باندې نم پد لګي چې انسان پر دې باندې آسمان په نظر راځي دا خبره غلط ده چداکم په نظر باندې راضي نو د دا د نظر منتهه ده او د اسمان نه ده نو دا نه به ریډر دي دا یو خبره دی خلق الموت دې کې مه خبره او بل چې الله مر پیدا کړی نرمږيو مخلوق دې دانه دې انسان نروه تر نو بس پناشه آ بس ختم شو ځون لاړه خبره ختم شو ندي نرستو قبر کې کې خدلې مړ پرووي پرشتې ته راض تپوسې نګي او دارنګې نیمت میلاوي کې عذااب میلاويږي نو دا ټولې خبرې دا نه چې بس انسان ختم شو بس د پور نه بل ته منتکیل شو یو بل د قبر او د برزخ زخ شروع شو غې پهې بیا بل د خرت جوون دی دا نه چې بس مرگ داده د چې روپوتته خبره ختم الله خنمقلمه الموت توانال الذي الله تعالى غزات خلق الموت والحياهات پیدا کړې دې مرګ او ژوند لرا لياب لوکم دې د پاره چې ازناي شو کی تاسو باندې اي حکم چې کوم یو پتاو سو کې یا سن مامل خسته دې عمل دوا خسته په اعتبار د عمل وَهُوَ الْعَزِيزُ د کاله تالا چې دینازی زو غاالب د ان الغ فورو به خوم کې دی الذياعزاد د خلکه سبا سماواین چې پیدا ګړي د اواسمانونه ریبانکن طبکه په طبقا لنندې باندې ماته را طب نوې مخاتبه پ خلکې راحمنې په مخلوبته میرهبانزات کې په پیدا ا میره بانزات کې با بان منطفاوتین څخه لو نقصان نئی موټر سایکلي سړے وی ریپیرینګ کوم چاو وی چې آسمان ریپیرینګ ور ادا وی لی ټیونینګ کیدا وی دا کی کوم وخت نه الله پیدا کړی څه خلل او د پات او نقصان پکې نموبلین واړین دا واړی خپل کار کوي لګیا ما ترا تونویني سہی خالق الرحمانه په پیدائش د مې ربان ذات کې من تفاوتن سه نقصان فر جیل بصرات واپس کې نظر ال ترا ایت ویني من فتور سه نقصان تاته پکې سنو ځان ښه کاری داړو نه په تبه کې کاري سوري موري په کې ښکارې نه نشتا زم واپس کا نظر لرا ترتې نه بار بار یم کلیو الای کل بصرو واپس بشیتا تا نظر ینه نظرستا خاصه ان پدا سال کې چې ذلیل شوه وې زمونته د خلل کمزوري شوه وې و هو حسیر او دې بس کړي د لیدو د غیب نه کټ بې د لیدو د نه ایس غیب په پیدان کې الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى صحبه اجمعين اللهم